دغه صورت دی مېسا درو اتا ذکر کوي په دې دغه اتا ته دغه دې بیان نه چې مساله و نه عذاب پره شي توحید د دې نه دا زکته توحید اغه کې پائے کې مساله ذکر وي اول الله په دې خبر جن مولا اسلام کل کې قوم قوم زم ما ګران لګي پتا سبان زمو ته دل یہو دې مقام په فاتحه لا مقام لکم سورته عذاب دې الله سمایه کې را دي نو هغه مقام په مننه زای نيشته زای دا یेशा سو تښتې ا یو دې په مننه زمه په مننه کې قامت او دل حضرتینو قونتوي کګران لګي په تا زبانه او سه دل سمه په تا کرا دیمون تا سناسته امون کیو سی مقام پا مانا دمکست وقتی رو افان زمان تازولا پایتون ازا اللہ تا سبان دیدار بد لگی گران لگی بد لگی کرا دیمون کیو لیو سیگی افان زمان تازولا پایتون ازا اللہ نزب ایم زانس پارم زب اللہ زانس پارم تاسونا نیرکم نو یو که اخپل رای اجمیو امرکم رابون شی پا دی خل خبره بانده اتفاقو که چه وجنونو اجمیو امرکم یو که اخپل رای طولو آی چه وجنونی اشورکا مفور فعل مزو فری او رامدت که اگه چه تاسو اللہ در ترده دی چقی که چه رامدت نو خوجنون و بیا دیني و شرست ازو پتا زو پتا غم متن پتا چې کار کوي نه ما ته ختاره کوي چې موږ وجو او بهاوي ما ته فیصله امولت مرا کوي يكلم الواعد قوما 19 الادمي يوتن داس خلقو زره خبري کوي چاغه دوینه تیږي ده ورته یا خبري کوي خبری نبي عليه السلام لته سلي ی هغه مشه پرسنن کلام کړي ا مژموت کلام کړي حنو علی السلام توئی <تصح> فاجم منکم یو کای رای زما ده مارغ ا ما دت کی قل شریکان سو علیکم غمتان دینی ستاسو خبره پتا زبانه پټه پوښتیدا وری ما تا <تصح> چی وژن دینو ام ګور ما تا مورتم نو کووخته نه نغه ام تاسو اجر په تدریج کې مدارک دی وی کېږي کې چې دا قسم اجر حرام دے. بیانے اپا کرو. کے کی دی تقریکې مسله بیانې اباغه وځه خلي دا کومه کې ما ذکر کړو سورته ما ذکر کوم خېرو دا د وی کې مو مدارک کیږي چې اوسره دا لا دین به نه وي تقریکې او پاقی تقریر بانده او دخلی ده پنجاب مولا د ده خدای دردار پار جلسه ده چنده کرده او پاقی چنده که اگر سر در رو پیش پا کرده اچه فیه من اخذر عجل علا تعلیم القرآن و علیم الدیوی مدارک دیده کمید دیم دل صفا یوصل یو يو دیرس <تصفح> نوم تاګونه په د تبلق مایاجل ا نه د زما مګر په الله دخه الله عندله خلڅکه خیر دا شي او د شوي د مما تا چې شا کو د وکم دا لا نه نوجنکو باې خلکو نو لله خل کو د د لغ اوو چې سر دنو کېشت کې او ګرموند دا نو سره چې کوم خلاص شودي دام ګور پاتې په دنیا کې خلايفه جانشین پاتې دا هم وو پاتې او دومره اگ سان چې درو وایرو د ما پاتونو نو ګو راشنشان جان دی ورو لشو اغیر لشو لیکن عمل پینو کړي حاصل کیږي څه او م نهي ګره آزاد د خیر راځي بیا دمو واقع بیا مې له ګو پاتې انبياله مسلمان اومنتا لګل ومه د چرابل انبياد ایته نو نو دای کی مې راوړو پسوب داوی چې درو غوړو د الله په کتابو خوانا د وخت نه بیمانو د وخت نه تګریب کړو نو کام بیاو و بیا نو کړ نو مېمانه دیو جنا چې تګریب کوي هميشه د وخت مکذبینو بیا تګریب کو نو مورون پر نو د هته دونکو موت دین چې جاته کړو بیا مې له ګ پسینې غوسارون ثرونتا ادا غاڑا لتا پا قروب نو ارادو کدئی او مجرمان کانو قوم مجرمین او مجرمان نو ارکارا چرا را حق زمون دے طرف نا نو افرومیانو دا جا جو دے سرگان لسحر مبین سر کی ترشیو فقال القافرون ادا سحر مبین دا رنگی ار اکبر استعیر دی اوی علیہ السلام وائی حق کله چرغه حق د جاځو دي او کله جاځي نو ګانیا پیځي جا دغه وز کامیاب نشم نو قالو دي فرعونانو رالمتا یاره هم لږ داغه دین نه چې مونته له کومه مشران دا مطلب د دین روانه فرعون زکیری بې خلق ولسی تم له دل راغلی چې د مشران دین روانه اوسم دغه وای او شیعی تازو لگا مشارات پا دنیا که همیشه مبتدین پا دیم ملوشو که مشارات خوراک نا نزی او دا مرز دا لیڈرانو ده لیڈرانو مکتولو مر پا دیم ملوشی کورسای دی زمائی و تکونو لکو ملک بریا دا لیڈرانو دین فروشان مولیانو دا کار ده اینچه کورسای گواری با اخمو و تکونو لکو ملک دنیا که منیم ان کی. او مستظمون او کی اوه دونه راوی ماتا ارجادو ګر پوه چرال ارجادو ګر نوې السلام وګور دې او چور دې وګور دې نو کلا جوړ دې نوې موسی عليه السلام هغه چرترو کتا په جادو دې او الله ولې رب کال کی صاحب تیر او الله ندرستې عمل تموسدانو تاسو سموسدانې جادو موګه او ثابت و کی اللہ حق په پرې بيزل سره اگر چې مجرمان تاسو سو مجرمانی او لاوا احق ساتي اتمایات کې داغه وخت ډېر شه ده د سوره انفال حق الحق او ابتل پس ایمان لرونکي موسی عليه السلام لږه مگر بچو قوم موسی بیا لري فرون او دلیدا وینا مشرانې ریدل مشران وي زان خونتا باکو کنا چلو ارکی مشران او کشران و موسا بانی ایمان را رسا ایمان را را پو موسا علیہ السلام سرگند ایمان خو او را سرگند میدان کنیشو مگر بکی دو خون موسا السلام او مشران کیون او غیر ان این افتنام کی عذاب کی وعا اور راوندې چتو دنیا کې او د مسکینونو نه مصیفي ما شومان ایمان دار ما دیکھل کې نظر غیر الله او سماوات کې دا ارت کټ فور دی نو ما مشران ته مساله خواله کنه نوتیه وېرې جنگ سره جوړه مونډیان منفعت یې کې جنگ وکړي ما په خپل کتاب کې دال کې که ما شران تیشین اغینتا ما مکن اصیبا وقت را دیگی اغینتا دغوای دعا کن پڑکے ہوئے دعا کن دوڑا افرائی کهو منی مسلو کار تی کیجی نو کشرا نو کی کیجی باقیت میں الحیات المستعار دمان کتاب دیگی نو ما پکے بیداد اخبر عمر تجربی ری کری که ما لسکالا مسلو بیانکڑے و دنظر لیکن اچھا نمانے دا زه زره کې خفه شم چې لاس تیر کړ امانی یو نه نو دا تر کومه پورې وتاړ نو هغه ځمانه کې زما طریقه دا و چې ما با زموږ خواب نه بعد ترجمه خيلا د سکول لکان او زما د پکم خیرات صدقات توښتنی نه زه په برسنه لګو نو ما با یو ټیم تیر چې بجې بجلی په دې ملګري نو ما درې لاټه نه غستو سرور نو لاټین نو ما سرور وره بارو ورغه دې کمره وا پاره کمره چې الکان نو نیز دې په مې کېنو چې پويږي په صابو مې نیز دې دې مې کېروه پیرا قطار مو زمجا اگې کمرې لما سرور کڑکای جوړی شوی دی دې طرف ته اگې کڑکای انه یاو لا دین کو زمیندہ مدرسو سرور زمان نو ما با سرکای کلا دین کې پلو سرور راکای شي نو ما ته د خلکو یو دا وایسکه مې احساس دمنو دې دی مې دمنو وایسه ته له بل مایه سے ونو پر کای کې صفاده مې بد ما فائدہ د کړه کې غرنا پماره پې وتا نه چا چا پهره پټیو نو داخل کو ځکه ځالو مليان کوم بته له کار دارکان نو د خلکو داخل کوچ دارکان ځان ترې یو مکوې دې سټمیرې دې ډېرشه دا څنګه نو ديبا پټی تران نه ځو کې نو څو دې چللا سولې کنه دا لا تین غیر پر له ګول مسله چې بیان نه اول بزاند تهومت نه ساتي تران دا نه ساتي نو استاذ خپل مسله نه چي توایز پاکم نو څو پښپاکیني د ځنمه توغمت سره ته نو چې یو شپږ 40 ا د ما باغې له کاپيانه راځتي سرو نه یو فی غټه کاپي کیده نو پینشن باندې وایو د پېسا پکې ده نو ما باید اولې ته هر یو له می کاپي او پینشن مختلف ده نو ما و چې ما آیا ته نو ما نو بیا و پته کولا نو چې کال پرش او ما سره ته ال عمران خاص من ختم نماز وکي مې لکه زوبې امتحان اخلا وخه مې به ګټه به امتحان یې طریقې چې دا غي امیر مقرر کړو انا نو دایته رايته زم ما دایې دایته چې امیر به کور تروستي چې دا چا کور نې دی نو غالق اول کور څه ده نه کیږي مې چې تاریک په دایې وګورځین ما یې بد را کړ وکښ نو دا پنځي شهر کان نو چې دا څوک ورپنځي نه مې وای دنه شه نا باور وکړي چې پلانې درغه نو مور وایو په کې دا چې با ما دنه کول ځکه مې دا وره باندې نظام لګی چې ځامن را لوس خراب <خز> وي یوړ الیکشن زمانه او پاز زمانه کې عدالتان ولارو نو یو پلان کې باد بل یو پلان باد دانی ډرانه یا دول نېشنل او مسلملي ګون زپلار اسلام ماسوتن نما دودره ده ویولي جوړه ده مې تا نه داته پوس کوم چې د فرانكي لېډر زنده‌باد وای نو غواړم تاسو در پیړي وي نه او دا خلک جنگ ته تیار شې زه کوي او پاتای چې دی به زنده‌باد د فراني نو او به دا د فرانكي به نو نه له کولی نشو یو پاٹی باوا نوی بدخ پل لیدر زندباد وی بل پاٹی نوی بدخ پل لیدر نو ده مشرانه اوی چه بگاته با نوی جنگ جو ریده نو ما اغیطه اوی مشرانه تا مای جنگ موکوی زبای منکم اوی تبای سنگه منکم زبای منکم زتلم دالکان دوارا پاٹای روتی دی جنده جو را کرده افتانی زندباد تان که خان زندباد تان که زندباد ما او درولم مای داسو نوی تخو مای خان طالب صدر کړی دی دی فرنٹ لیډر وینا مای نوی دی کړی وینا مای دا جامع چادر کړی دی خپل مای دا تو پای چادر کړی دی خپل او مای د چا په مذهب دی دیما خپل او مای د چا متیوی محمد رسول نو مای تا تاسو حقوق چې د چا غون دی دا نو داغه د نه باد نو پلار می زندہ باد یالو چا په مذهب دی امام موریفه زندہ محمد رسول الله باد نو چینه دل نه په دیني نه په مزبي د رکپې در کړلي او دا دغه دله بادوي د غلي نارکان وشلوه لا جنده کم دل سره په دینو مخلي دایم نو سره کړی نه جنده وشلوله دا بالکل نه وي دا خو ته مې غلطي کوله ماده خلکو اس چپیو کور سره مې تاسو متته تاسو جنگ کو ته په یم خو زه خپاتېګم زه تاسو نو امید چې شاید تاسو به ایمان راړي دته تا سروښی نېرو چاته را نیو بیا زمان مې چې تاسو کې کی ایمان براري مساله به ونی نو تاسو جنگ او ته به په دمه پخديږي لکه د ما مې چې تاسو چې ان شاء الله تاسو مسلمان نه خو غلطه ځګانې جنو اسلام نه نیم شو کار وکړي نو خیر دې قدمه لسی دو یو تیر شو نو خپل کاله په اسوې ایمان راړي ګنې احساس به کې پمونی مې نځیبو څنګه څنګه موږ دې یو ولې زه تا رحم نه نوستم ما دا به وای تاسو ان شاء الله دا ما دې جن خبرې نه دي انمال کان راوښت نو ما دې کلی کې یو لسمشتې بیا ما څوک دې ټولې دې موږ یو ما دا څنګه بندو ان یوې کتابو په دې باندې کې مور به کټوي باندې کې ډول ډول را کلاس نو باس بند شي مې ته فعل شي ته جنگ جوړي جنگ کی جوړي یا فعل شي بلکې مې ته څنګه باندې ورځه وڅو دا ولا نه راړم مې ته جنگ جوړي وګورې ول بلکې مې ته څنګه باندې ورځه وڅهې وکم مې په ما بند شي نو ستو ته تکلیف وپن شي نو بلنه سال نو کول مې ماته چلو پائی ما خاله د درته چلخې نو ما پینځېشت کې پینځه شپږ منتخب ما دې لا ټریننګ ورکوم د دې چلخې نتایج هم دی نو هغه یوم بلته ما سباش پته ولا شمادم ما ته به دا حساب وکې چې ته سباش پین رای کو نه کوې ما ستن براځې زبر رای او ستې براځې چا باید درکو اګه گرمي هم درکو اچی پور تلار شي مو با دوی روڈایو خواه ازانو اجنم یا با دی کور که یو نسمانی یا ازان ملو انا ما اتبا نخوری خدا پرت جرگاو زماغی سرا مایل بوم یا وای و نو آقا ازانو که تو مو ری مونکر پا دیمار از رالا که جی آقا استاشا کرده ازان ملوی روڈای نخوی نما اتبا تاوام چه او خواه اتبا ما تاوی چه نخرم خواه قرآن کوری فلا زمورا خپل نومونه د پیغمبر رسول مانه زمورا اړن مې خوږه د زيره غوالم د لوی بوسه د شیطان ددان ونی نرمه راو وتن مې حرکتار ونه کړی وې نن مې ولاتن کوبي دي کوم له تعلق کار ځان تباه دي ونه ځان جن دي کوم علاقات حرام کیږي زمایمورا په حکم نه مانی ولا قران کې لري زمورا په حکم نه وکړه قران کې ای نذر نیا تی دیو منه نوخره نو مې څوک کې پښه یابه دیتو ووکی یا ودان وځه نو په دې مرده پلا را وه مې جیګه لوفتاله <سؤال> مرغه غلی وو غا لو خدان وګنیو دیلې شو نو مور تې مې زيره غوار نو چې ما را وخت مې له کورې نو خو باسه ووځنه مزه ما دې بوس ماتړي وته اله کا ډوډا او او خیره جته په زغبا کې اره نو ما ته یې مړه شوی کنه دا په خپل ځای باندې بار نشته سبب ورته مې څه وایې کیو کا اله کا وستا پرسه یوه بار د موو باندې تلغي را باندې اره مې فرای دی مور تلقه اخر جوړه ده په داس نو په یو دل سره لسکوله مونږه تا نو نور تمیم چل جوړ او اوس اغستنګ دی دی نه ما واره ګټا نظر بندوي کنه نو ما ته یې یره دا چې هغه ته د ساته ما وله یو ګوره مونږ باندې یو له سمه بندمایشتیا نه به یېره له خیر روک کنه وې دخلې الفاظ ډاکره کړتي دي ما کتا دغه ما صلاح درته کوو بس اړې نه زاس د نور بدات ما مریپور په دې طریقې شومه په خیدا زما د کې ریپور میز کې کور, کور دی نو دې چړاو اگر سره زما عزیز او دم اځان خوبل سره نه لګي توخري خبره نو ما غو دې غواړو هغه دې غواړ ته مې وځه دغه زمونږ په ټنو دا تل کېږي نه ده به وشو راغونديان به پریچغمخامه شما پخشو نبرد که نو دو دو خدا ملمنوتا ما جدی و راشارن زما مخالفین دی خوشاله شو بودرکی از ترق جبے خندل یو ولتا تذکا اجه جو رواړو نو څو ملمنه راضی نو ډوڑا خدا نه لا پخکای دې بوشه دې مړی خان بوشه دې دې مړی خان با او شر میګنی چا او شر میګنو زه ته به یوري زما دې ګړو له زه دې او فور کر نه غوښاله جوز به جنگ جوړی زماده روم شنو او زمانه کې دوا نو د ماشین ولې روم ماشین نه ګټ اورسي نه مانو کار یو د ډړای درې اورا راولېګه یو ډړای من کوم مې وګړې وای چې جنراتور شورار وانه نه به زمای نه غسې ځل زماده ډوړې لې نه نو مې مېرمانه به زمای نو انو کوې ډیرو شورا ډیرو وجور مونږه رډي نماچین چا ډوړایږي خورا ما ته ورتا چې پچای بدل نه ریڅه ته نه ریږي د سړډای وي زمام منماني چې سار نه هر ابا تمي او چې به بدل نه لاغه په خکړه زمات زب تاسو سره ګور ردی بيځه تا کړې نو څنګه غي جوړ شو نما له باراله یا رضا سنکار روک در مون بو جنگ یر شخم مئر خیر دی یا رضا ونجیبه اوکو نظبه اللہ من رو غبه مئوکرا ما و شما بنا پکوی و نبا پکوی انا دیکھو دی که شما اس نبا پکوی دا علی ذریق من قومیی موسیٰ علی اسلام علکانو داکار کرده اولکانو داکار کرده مالنبیت چه ترگمه شروپ را اما اعلانو که نو پینزه سلویخ طالبان رانا نو دیکلی که پا وقت که نه حجوماتا اوز خود دشنونا زیادتی سریش پینزوشتی نو در اکمال خیر اوکه مشران را جمع شماتا نو ما تهوی چدا کلی مشران را غلی دی آتا تا دیو خبر قیمه وائل وی دائی دیا وی چی مونتا سر ثبت کهی تا پا مون ملک راوا چو پیزو سر خرسان دی راوا چو نو تر اکره نما آرت ایمان گورا بختانو که جستو که ملمانه را او باریم نو آقا دا آقایی که دخلن ما او تاسونی را بختیم داخل زمان ملمانه لیم زبا لورای ورکنم نو رسوه لیم ما والا ذایو پوتم خیر ذا نیره آورا ما سره دیو نو زمان مشینه نو دورا دورای فخیده ندیکلی صوبه دارو آقا را آقا شدیم نو مېرته کول ونه څنګه به کومه څنګه کیوې ودا نو قرانه ساتلې دي ما نه ښه کوی نه ٹھیک ده بل کال لا بیا راغلی طالبان جمع شو بیا ما ته تنگ مسلمانانو غړي کفر ما مسلمانای وې چې مسلمانانو دا تقریبا 50 نه ٹھیک ده ویالو کو پنځه سړي طالبان دي ما پنځه پنځه راشي پینځه پینځه د جمعه تو راسیله نو الله سلامونه مشلره اوسه نو پینځه سال بیا ماسبودار ته پاتې شو ا پینځه پینځه دای بوتل نو دا شللس کاله بادات یې خاو نیم په ما نیم پکلي نیم په ما نیم پکلي نو او اتیا اتیا سره سره ساتي ا په سینونه ورته مقام وغور اړړي الکه واغله و ایدایو شل پیږي دا داوو مدير په پیږي تا ته دا سپاتوري کلیږي خو په ځی په نو ور کولا او ستاسو په سیو او غور درته کی هغه د مقام ورسره داو چیږی درځي وای تر ور و راته یاري ما تا دام پتا چه پلانی چمکه دو را چنی دو جواه رو پس او پلانی چمکه دو را گردی از دو دام را پتا چه اگا پینزو تانی چه نساتل نقص پسلینیم شلو که دو رای زیاد چیزی اپای پیخنی اپای دا قصه غردی دا پا دیتا که که کارکی دا لوش پی کری واغستا نمایداغو ما با نبا بندی دا خلق دکا مخالفین با نما باندې نزهبه کې کیناسې ډوټي کوي چې ما به درې منځ ته ټیټو کې نما به اوه دغه روډه ډوټي ده لری کوي د زده دا بوچ زما په شینه راځي او سبق ورانه قضا کیږي ګوره مو خو ان دوی ونه نو د ما قالیو نو پای ډوټي کوي د لر نه کوي نما ملائی بچه گئی چه سیبلوڈ پی کرنی چنگا ناوی مایچی نایی بازی بی بوش جاکا نا قابر سیف آئی چی پو دشمن کارو کی دا خونا قابر چی پو دوستوانی کارو کی چی دشمن بانی کارو دا سی کارو کی چی دشمن کارو کی ما نظر بانک دشمن بانک اگوی بانکا دا رنگی شو ما دشمن بانی مین بانکا ما پو تکیل ندے بانکڑے ما دغه ده سي عمل تاسو سره کوم چې تاسو ودا ما خبره جاي کوي ار کری کی لړکی قربنه داغه عمل دوجن باندې کوي داغه عمل درځوي اکارې کولې نو وي دا پکړې ده سپ پکړې دا پخني دور تورو په دې بدن باندې کوي پخني دور تورو په کې کول کیږي سر باندې کوي دا وي کابل دي کابل دي ته قابل دي دې قابلیت دې ته وي چې بیان کړې ایمان خو دې ري چې کدي کې کار نه را کړو حق په سړي باندې د خپل پیلي دي نو موسی السلام باندې ذکر کړي فما من موسی د دې میدان کې د موسی مگر بچو د قوم موسی نه انو رنو کرے دو جے دیارے دیارے دیاران ادھا دل دا غنا چی گن کے منبو آچائی مشرین خداوی بزارہ کو وقت او اختیرو آفران اچت دنیا کے او دا او انا اوی موسیٰ علیہ السلام اے قومہ کہ یہی دا سوچے یقین کوئی پا اللہ نو اللہ تزاہ نو سپارائی میرے گئی کہ من کی نوی دی پا اللہ وانی منزان سپارو دائی کنی دو نکرا مدد کئی اوی دی اللہ مگر دے منگا کمزوری شوی ظالمانو تا تن کمزوری شوی مفتون سمانا منگ دے ظالمانو پہ امتحان کی اللہ مکمزوری کئی مگر دے منگا پریوٹی مفتون ظالمانو تا حدیث کرا دی وَإِذَا عَرَتَ بِقَوْمِن فتنہ تن فَقْبِزنی دے که غیر مفتون الله کله چې په قوم ته امتحان راوړي نفق بذنی لایک غیر مفتون دا دې د معنی چې ما مخکې مرګ نه دا غي حدیث دا معنی نه کله چې په امتحان راوړي فق بذنی لایک نو ما ځان زه ابو دې غیر مفتون جنې کوم ذور شه امتحان کې یا امتحان کې ځکا مه شه کله چې په قوم امتحان راوړي الله مات رکھے مال صبر او تصبر رکھے اخلاقی من لراب امیورا بانے ذرات دا کاترانو اوہیو کرم موسیٰ علیہ السلام دا ارور دادتا کی جو دئی پلکم لراب مصر کی کوننا دے بازت دا قیدہ دا چی پوکت امتحان کے اللہ دے ریا دو ایبازت دے کوا کلک امتحان دربان انو اللہ دے ریا دو علیہ السلام تا ہوئے ادا غرورتا جورته قوم لرا پرمسر کې قرونه دیبالت او ګردوي قرونه خپل قبله قبلې قبلې ګردوي یل پسګاسون چې قبله کې عبادت دیل کیږي کی نو دانګي کور کې هر وخت عبادت کوي حدیث امام راضي موږ ګردوي قرونه پسند قبرونو داګه سمان را لاته جن دوی د قبرونو د سمان را نو کسون چې په قبر کې عبادت نشته نو دا سه کور نه مجوړي جای کې نو کور کې سنت کوي نفل کوي تاهجت کوي تہ دې قبرونو عبادت تل موږ غوښتي سمونه دا او ګور دې کو نو خپل قبله قبله له پښان دې قبلي نو قبلي کې عبادت راوخ کیږي نو دا ونجي الله دې راځي الله دې راځي چې خو امتحان آسان کړي او دې موږ هميرو وکاسه ته صلات اندن امتحان وکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضب امر باذل الصلاه حضرت باندہ وکه غم راغه نظر به منشور کا حضرت اور کا منکوتا موسی علیہ السلام الله تجی ودی کہ فرعون ادلې زتا خیر خیر اعمالنا پر دنیا کی زینتن خیر خیر بنگلے خزائن ربا دل پاراج حتاجی ساز لارے نو مومنان خپکی نو اللہ تاج مال دولت ور کرے الله ما حکیمان نزلی تمس امرون خدای مال تباہ و غربات کے اصخ کے دیز رونہ خدای مال تنگ کے ذیق پر آوالے بند کے دیز ایمان نراری ترغیی کیونی اللہ برناک موسیٰ علیہ السلام اللہ مال تباہ کے ماہ پو خواہی کی تقییر ختم کو ماہ دعاو کوئی کہ خدای زمان مخالفین آباد کی افرائی پخیٹا مارک کی یو رضی ماہ دے چاہے ما سوائے ماہ گولکو مالوشو بیراد دو ام گوئی اندرو گئی نوچه مالوش و بایمان نظرگی نم زیاد کار شروع دو قال او یا اللہ تاقیق قبل قریفات سات و دوار نکلکو سے گئی فصل قیمہ کلکو سے گئی اما زیب پلال دا آئی خلکو چی نپوئی جئی سستی مکوئی لا تطبعان مزیب پلال دا خلکو چی نپوئی جئی ابوت بنی سرائیل پدر اعب نولا گئی تیپس فران اکبا قولا گئی یاو ده تابې ینه دا وو مون کې شو آیاو ده اطب قوله دې در پسي قوله د بغاوت الله نه او دوجې د دشمنه دا لا باغن دشمنان نو موسی پسهول کې چې وځوي حتا کې کېږي دو در کوي راګره دوته چې فرعون باندې اوپر आले لان نباندې ادبش نوه فرعون آمنتو ده حمزیتا وگورا ده مدلتا آمنتو أنه لا إلهاء إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آئی شیخان مذور اللہ کلمه وی جاب با إمانا وی آس با إمانا ودا کلمه وی لا إلهاء فرعون وی د ګیرګو درو بیتونو ایدو ایمان لاره نشته حاجت رو ابيدا غات کيمان پرورده بني اسرائیلو ايند د منون کو نا الله وي قال آن انا فرماندي دي کړهه هميشه وفا او د مستيينو نا پسنن ردي ورګ بدنستا ننجي کا پډې را ورګ بدنستا النجوته مرتفعه من الار نجووي اوچت जायتا نن پوچاځای ورغم ستابدان سمانه د دریا په نظر افکم چې شه رضونو خل قرآنه کا اډیر د خلونه زمدايه نه به خبره دی حاصل شوه د خدای کتاب ومني ګنې تبا بشي د فرعون غني به رخصي تبا شي او چې بنی اسرائیل شکیان نو بنی اسرائیل په دین کې داره تلو چې فرعون ډوب نه لري لامبو والده وکړه ته تلو لري او مون پسه فوج را ودید کالا باغ و سخه یو فکیرو بلا فکیرو نو ده فکیری بلا فکیر سر اشنائی شوه نو کالا باغ و دا اباسی نو چند زیده سه او خشرگوشی نو ده فکیرو ارتوی چه سن کل بکو نو ده فکیری زچی و تختو نو داخو وستا خوان من و نه داسی نتختو کالا باغ و سخه گرمی تا با شرگو شو که یولاس گذر کتا که نی او زبا لانبم نو پا قوپا بطا سخراشم او مالا یو جورا جامعو ساته نو با دی شرگو شو نو دی فقیری دی فقیری تاوی گرمی دا سړی عرضا که لانبو ناقوی دیر خدا چه در ته تنیزدی شو نو دی خد وقتا سری عطمخ که لانبا زبا دی جامعو سخر که نو نه دی شرگو شو که سوکی امون جامعو تخته و اخرانو ورط... را نو سریو لمل چاغولان بل راخور نقدی ورت ورتوی 10000 بدلان کم نو څه بولان نوای خف ان دوی او بون بوبلانه چوری دیکه په پښو نو هغه شرغی شیدین چې او دغه د پغه پال نو شاو شو کې راوت ماخه یار ناسه غول جامي ورکه زړه په شغو شو کې وتختی خاوند ناسه ساتنی کله راو نو ته کاری ګوری جوړل خدام رشوه خدای دوبای شو خدای دو کراغه لته ماته والی هغه د موږ ته چدی دا کډه مر راځه ما کرا ا د پ خپل خیرالمشه د میوالي په جبا کې د غازی خان ته لمي دی وی نیروتا ان تو کال پس دا فقیر خیر غاری لمي دی وی کې چوی ته تند ز خزه د دی ورته د دوه دا خیال نه دي د ځښ نشه راته تدلیا د دی ورته یو دم ته لري ټوبې بیماری با باغ ونی وړي لږه دیری او فقیر استاصلو ی صالح هغه پدې والیو دلته راغتل الله پدې ګرځیدب بنی اسرائیل وبم دا غوي چې فرعون ډیر چلیو هغه پوالدا امخې تلې نه د مصاحبر نه منل نه الله ویماله ترغه بدانو نجی که به بدنی که چه فقیر کار شور نشید زکر قدم پا قدم دا غیر بیمان فب... و اعتراض و ننن پا قچد بدن که شیر سنو خلق رانا خا عدیر دا خلق رانا دا مدایتون نبی خبر ازای موار که بنیسای لطا ازای رشتیا قدم صدق مباو صدق اخورای موار که دا پاکسی دنو نا مانو نو نخلاف دینو که تراغی چراغی دی چپوها علم دا تورات. نو بے خلاف شو عرفتا فیسالبو کی دے ترمیندر قیمت پاہ شکے خلاف کو صورت ختم شو تردے پورے صورت کے مقاسد دے آر باہا پاہ گے دللاق لیو سر تخویب و بشارت او آبیاور پسے دعویٰ کیا زکر کھڑو دے خبری چاہ انکار کو نغتبہ کیجی دې د رسول الله صلوات الله علیه ته خطاب پیغمبر ته کینې دیتوي ان دړي د شخصن ولادت دړي د خطابو چې اوسړي ته ته مقصد دې دای چې زه را خبره کوم او وینا بل ته کې وای لوري ته ته منګورې ته اور افغانستان خطاب پیغمبر ته مرات نه او کې ته پشاچه دا کیتا جراولګم ته نو تپوزو که دای خلکو چلو لی کتاب، پخواستانا، پخواما کتابون را گدیم ای مخاطبه کتا پا شکیه آقا چه نازل که تا, کی تا تا پا واسطه دا پیغمبر کتا شکیه چه دا کتاب رشتیه نده چه منگ تا تا تا تا و تا و ایدولو تا بل کتا تا قرآن نو دیووزو نتفوزو چه خداع عادت دیکنا چه کتابن را لیجی خداع دا عادت دی کتابن را لیجی تا تکورا بیان در ربنا نمکی گا دا شکن کونکونا نمکی گا دا خلقنا چه درو غید مقفیتونو نشیبتر تاوانیانو یقننا آقا سان چه ثابت شو پدهی باندهی حکم در حکم در رب عذاب حکم در رب جنم تاوی بودم نو نمانی دی حتا کې چينې آزاد درنه پښان دفتران چې عذاب وي نه دی و یا مننه فلولا درې ما واقعا چې چا توبو کوي نه غني جاتمند لولا منا حلا تهذيب نوريني چې او کله کېماناري افائدو ایمان مگر قوم نو رسول الله سلام کېمان لر لړک مونږ دې نه عذاب ذلت پجن د دنیا کې افائدن مور کوي وروخت یونوس علیه السلام تفضائی وی قوم توا ادریر دیپاس با عذاب راضی نو حضرت یونوس پا دریا مرد بلاد چه عذاب راضی اقوم کیا غلار نو قوم پوشو چه داخل اجتیا عذاب راضی نو توبای اختر اگه یونوس پا زگر دیده یونوس چرتا اگه پوری تلیو مئیو خورو لیو داگه ابتلاوا اگه دا ابتلاق قدیر اللہ چی ضرور لیتنگی یونوس باند ابتلاق قدیر اطلاق که ضروری تنگی تردین از رتنگی که وینا منل نظر بطا دیت افترارا ہو رہا دارنگی تیو سڑے از رتنگی پر لگ مصیبت نو خواه بیر لویا ہو لی لو لیتا موند این ادا ذلت پر جوز دنیا کے فائدہ و مرگت رو آخ تسلیب پیغمبرتا اکر ازائی چی در افتان ایمان برا ریت مکوارا ٹول خوند جبری که جبری ایمانی نو خیب ازور را ری ہے نو ترزور کہ اپا خلقو کشی مومنان آنی دی اثنب راج ایمان را ری مگر جدا اللہ ایجاد تی ارزن ارادہ دا اللہ اگر دی اللہ پلی تی پا خلقو جنب پوئی گی وہ آیا وہ گو سور دلائل دی براو کتا و دی مسرہ شفیع سور دلائل دی افایدہون رسولہ دلائلو انبیاء نذر جذب ندیر دا کونتا ایمان لاري وین انتظار نه کوي دای مگر پښانده صفات په خوانو مثل صفات ایام عذاب انتظار نه کوي دای مگر پښانده آزاد په خوانو ایام عذاب انتظار نه کوي مگر انتظار کوي پښانده عذاب داخل کو چی دی نه په مطلب دا, دا ته مان لرې کتاب نه مینه نوازاب راشي وان انتظار کوی زتا سره انتظار کوونکې نو عذاب به می بیا راولېګ نو خلاص می خلاصونه کرام بیا اواګه سان چې من دې وو مسळा خبرمدارنګې دا الله ايتې مون باندې خلاصور د مؤمنانو حقا لایق سوره توبخره کې معنا معنا کړه او بوله تهنه احق برتنهن لایق دي چې کیا په ما باور ګوندو په خلاصو صورت ختم شو د دې دغه سوره ته ما او رد اشراق کوي اول اثبات رسالت او ایه تل کو به یې پښکې زماد دین جستا کم دیندې نو اعلان وکړه نبي د شرف عبادت نو بندګینو کوم دا تسانو چرمر کوې د الله نه د دې شرفه عبادتول مخه کړو زکه ما من خفیت یې شه خاص راسون کې نيشت نه فلا عبادت تمامن <التواني> شفيع نور صورتونو کې شرک علم په تصرف دعاوې مخې ګور ادلته کې رد شل په عبادت افلا اعبودو چې شفيع نشته نه فلا عبود الذين رحماتكمه کسان چې ماله کوئی بيد الله نه د ګنرمت محمد دا چې تاسو قدر کې تاسو اخري تاسو امام رشیم زو چې شمده منون کو نا که او دین، اغدین مضبوط تا، اقبل اغدین تا اما که گا دمشکین و ذرا، نا پیدر شرف نو ارک علاچ او عبادت تبل کیا نکو، نو بل نرا مدد کون زماساج اتباز شرف بل شرف الدعا اما برا بلا بیدر لانا گا، خیر نظر کے نظرات، دلدکی نفع مقدم کرا، دلدکی نفع مقدم کرا، دلدکی نفع تفرید دلدکی، انکی رامتا کون خود تا فائده دی پاری نکوز اکدا کات نشیبت تا ظالمان اونا اسنا پیز شرک پی تصرف اکونی چی اللہ تعالی رب تکریب ننشتی اپرانی سنگی دی تکریب مگر اللہ سورت انام کی مکرشو دلتا اکو سکو شرک پی لعبادت مکی فی الدعا و پسی تصرف و پسی کل کل تمرین قیدہ سے ادائی ولی اکو سکو تفریحات مامن شفیق اګوني الله تعالی په فایده نشه واپس كونچې د فایده ده الله رسل الله په دې فایده سره چې د شي په نه نه الله به ذکر شو دره واره او ال مغیب مېتې شو ما کې انما الغیب لله له اوس راګه قرآن اګه کورایا ته استاپ کور بیان درب یا حق کتاب ربنا مچا چلا رونزلا فائدائی زانلہ دا اصوچی قطعش نفتائی دپدو علیم زمار تابیش آتا وشی چووہیوزا تاتا تاتا تا وحشوہ علیف لامرہ تلکایتو کتاب الحکیم دا تابیش حضرت تنگو سے گا فیصلبو کیا منکرین استارت کی ذکا مغر پسیب اعذی کرو ان هدا الا شهر مبين دا دو جمله ذکر وی یو کتاب نو داغه سره وی او تبی ما یحای لیک ادمه جمله ذکر وا ان هدا دا الا شهر مبين شهر مبين نو اسویل الله غره فزیکون صورت چپایه کې د مشکینو مشهور شو برت کده او په لکه سلو صلات عبدالله و اقلی و بشارات او پا غیر واقعات سلاسا دو در تخویف او در انعباد سورة اینو سمخی